Allahu akbaru Mëse ka marrë një kështë të si për albet me në afermë të rjezë trumbullakët Si që mërën vërshë se njoni në ka që selam me dalë në televizor me i bisedu disa pun Me kejë thë gjallarët për respektivisht me më, më le kupin Edhe on pëj baj selam këtu privati qova këtu pëj baj selam Kush është gati me neve me dalë me i diskutu që është në televizor Duhet me u bo gati për shtalët e tre orë bisejt për ndërprej Mësë përdo në dikush me dalë gjimësore apo një orë me bisedu në televizor me neve. Nësë jemi të një orës, 73 orë pa ndërpraj, pa ongër, pa pi, pa flet, kusha është gati me dyskutu para popullit me neve du të me dalë në televizor. Mësë përdo në dikush me dalë në televizor me bisedu me neve, Na falni, nuk ban me prish rendin. Ktu duhet ta mbajm qetësin, ta mbajm rendin. Pyetjet me rend, pyetjet me rend, për një pyetje një gjisem përgjigje, mos po don dikush me fol me neve kështu. Kur s'don me dal me neve në televizor me diskuton triës, duhet më i hek pikat, edhe dy pikat, edhe presjen, pik pyetjen, pik çuditën. Kaj këto tri pika, kaj duhet më i hekse. Na nuk kemi as pik, as presjë, as dy pika, as pik çuditë, as pik pyetje. Kaj këto kur diskutoj më hekmi. Që ka me diskutu mara i mjerë, mara i vëbëkt në televizor ti? Që ka përdojnë mara ti me diskutu në televizor mara i marrum? O ti që të kalin nona musliman, e të kalin të baba musliman, ke shko mara janë tarsu në shëqatën e Jehovas të cajgën, je, je, janë tarsu në shëqatën e dëshmitarve të Jehovas për me i ba shqiptarët, jahudi mara i marrum, po thirë ti më leja kupin me folën televizorë. Me pisedut i me ta në televizor A je gati mërti për 4 muj Me diskutu për ndërpreme Ka 4 saajë gjumë dite Kësë mëra lërgoj për e ullës Paguje një njeri me paret Fshinje me netël për e gjadës të heke Kësë shkoj e pjatikuj pasmarka Me të qidë në kantën e bërlokit Turpënov shkoj thuj të shpijajot E stakë fyrullah Thuj, thuj, o, zëtë ma falë në mesin e shkësa i shoqëni e islam e muslimane shqiptare në Macedonitë, të cilën shoqëni e vizituan djetartë më dhojtë botënorë edhe thanë se e kemi pa islamin në vetë, të vetëmin e kemi pa në Macedonitë e shqiptarët. Kështu thanë, ku shkaloj këtu pari në lafdroj, në tha se ishi njerëzit butë, Në tha se ishin shumë të sinqertë Në tha se shumë ishin të ndershëm Në tha se ishin shumë mikë pritës Në tha se ishin shumë homan Shumë homan për ipshin dinarin Për ipshin dinarin Dha për banjshin konak, për ipshin të hola Për sakrifiko ishin kur duhet E marat ti që i keshku Dëshmitarve të Jehovas Me ju bëhëntar E me i thirë muslimanet me i bëhë jahudi E ato dëshëqate e dëshmitarve të Jehovas E ka parim Ato e kanë më duket se së kam ledzu për to shumën E ndoshta eventualisht një 7-800 sopa libra Ato më duket se e kanë qendrë më broklin Të New Yorkut Ashtu më duket edhe prej parimive të ative Si më stjem pla kune shumë helbete Prej parimive të ative është se gjenetin këtë dynja është E si tjetë gjenetin këtë dynja pra O ti, unë kam një ba që nishë një këtë gjimës, gjimës a është me thera magari, gjimës a me qera, thera qalije, ti mut laka a ti do t'hyshë. Masi gjënetin këtë du njohë, është pra. Parimi i dëshmitarve të Jehovës, se gjëneti anë këtë du njohë, është parimi që i fudëve, mason të cilët me mdojnë, se gjëneti thëjnë, a ditë kur botat bojnë këtë Jehud, a ditë a realizu gjëneti. Kur botat bo ankejt jehudia, dit e gjenetja bo, që asha i thujnë ato gjenet, o i fshim. Freskohu, freskohu, freskohu, të razov, të razov, të razov e lezo, të razov e shiqo, tuf, o shuf, arapo të ka një fjallë populore, thujnë, ban të vaf e shif, ban të vaf e shif hec pak, nuk është bol, unë e di që të njerës që i thujnë, që si kalibri, si ki, I janë, është ojnë intelektual, me janë me avnumë një këmë mund midis, këto janë intelektual të fort. Këto njërzë bo një dare me lezim të veqerit. Këto janë të regull të lezimin e veqerit. Këto lezojnë nashvesnikin me regull, nashvesnik, lajë më të tona. Lajë më të tona, këto i lezojnë me regull, edhe në përmetë kësaj din shumë këto do nuk e kan lexu fjalën e Allahu xhella xelalu në suratul kehf ku Allahu përfundon hemen thurën e vet: kul law kan al-bahr midada thuyu nesdet na te ksa i bote ja ngjyr kul law kan al-bahr midada li kelimati la nafida al-bahr qabl an tanfada kelimat rabbi dit nafset sosën shumë herë edhe shterrën shumë herë Edhese dritë i shndrojmë gjithë në laps, keq shkruhet në letër e sterren shumë herë, nuk sterren fjalët e Allahut xhalla xelaluhu.